Яке? Ну, видиш, коли можна обійтися, я ніколи його не називаю. Ніхто не називає. Чому? Ненаситні гаргуйлі. Та ж люди ще й дотепер бояться. Най йому грець, як тяжко говорити. Розумієш? «Жив собі чарівник, який став лихим, таким лихим, що гіршого нема, лихішим від найлихішого. Його звали...» Гегрід зробив ковток та однаково нічого не сказав. «Може, напишіть?» – запропонував Гаррі. «Ні, я не знаю, як пишеться». «Ну, гаразд. Волдеморт», – здригнувся Гегріт, «Не змушуй мене знов називати». Отож цей чарівник років зо двадцять тому взявся шукати собі спільників. І познаходив. Хтось просто злякався, комусь кортіло набрати його сили – а він, ніде правди, діти таки мав тої сили. Темні часи були гаррі. Ніхто не знав, кому вірити. Ніхто не смів привітати незнайомого чаклуна чи відьму. Страшне се діяло. Всіх він підбив під свою руку. Ну, звичайно, дехто й бунтувався. Але він убивав їх нещадно. Гогворц був тоді одним з небагатьох безпечних місць. Здається, відомо хто, боявся тільки Дамблдора. а Він не наважувався захопити школу. Ну, принаймні, тоді. А тож, твої мамуся і татусь були найкращі чарівники з усіх, що я знав і бачив. Найкращі учні Гогворцу. Дивно, що відомо, хто ніколи раніше не пробував перетягти їх до себе. Знав, мабуть, що вони надто близькі друзі Дамблдора і ніколи не стануть на бік темної сили. Може, він сподівався переконати їх? Може, просто хотів спекатися їх? Знаємо тільки, що десять років тому, вперед День усіх святих, «На Геллоуін! Він з'явився у нашому селі. Тобі тільки-но рочок минув. Він си прийшов до вашої хати, і...» Гегрід з ненецька витяг бруднющу засмальцовану хустинку і гучно висякався. А Гаррі здалося, ніби заревіла сирена. Вибачай, перепросив велетень. Але такий жаль мене бере. Знаєш, кращих людей за твоїх мамусю і татуся не було на світі. Так, однаково їх убив відомо хто. А відтак, і це вже справжня таємниця. Він це й тебе хотів убити. Певно, щоби вашого сліду не лишилося. А може, йому просто подобалося вбивати? Але не зміг. Ти ніколи не думав, звідки в тебе цей знак на чолі. Це не просто шрам. Таке з'являється тоді, коли на тебе падає могутня зловісне прокляття. Та клятьба вбила твоїх маму і тата. Зруйнувала вашу хату, але на тебе не подіяла. І тому ти такий славетний Гаррі. Ніхто не виживав, як він це вирішував когось убити. Ніхто, а ти вижив. Хоч він замордував багатьох найславніших чаклунів і чарівниць нашої доби, маккінонів, боунів, преветів. А ти ж був ще немовлятком і вижив. Голову Гаррі переповнював гострий, пекучий біль.